Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Syakoorin. Saya puningkan yang berkala sekalian. Khusus pula, ternyampung kembali kepada taksi kita dan masih lagi mincangkan naik satu hingga berikutnya di perisola taha. Ya itu Allah subhanahu wa taala. Ragu bilahi mina syaitan rajim. Wman a'rab an zikri, fa inna lahuhu ma'ishatan dzanka. Wna'ashshuruhu yooman qiyamati ama. Qal rabbil ma'ashshartani ama, wa qad kun basira. Qala kathalika atas ka ayatuna Fanasitaha wa kathalika Al-Yawmatun Saha Sadakallahul Awim Barang siapa paling daripada peringatanku Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta Dia berkata Ya Rabku mengapa kau mengumpulkan aku dalam keadaan buta Padahal dahulu aku dapat melihat Lalu Allah SWT menjawab Demikianlah dahulu terdatang kepadamu ayat-ayat kami Dan kamu mengabaikannya Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan Perbincangan tentang hati yang dikasihi aslian al-iraad anil ni adalah salah satu tanda hati ni mati tuan-tuan. Berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Berpaling seperti yang disebut oleh Ibn Qayyim kita kitabnya bertajuk Madar Yusalikin Ada beberapa bentuk berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, iradun binas anas sama'il kalimah awil muhadarat bizam annahu la taqumu 'alai hujja idza lam tasma' idza lam yasma' Tengah segelintir manusia yang melihat kalau dia mendengar kuliah-kuliah, dia hadir ke tempat-tempat ilmu, maka dia akan tertakluk kepada ketapan-ketapan yang dipelajari. Maka dengan sebab itu, dia tidak mahu pergi. Kalau pergi nanti, dia jadi satu beban, jadi satu komitmen, dia jadi satu tanggungjawab. Dengan sebab itu, lebih baiklah tak payah mendengar. Ini satu penyakit yang bahaya, tuan-tuan, yang -tuan, mulia ke Allah sekalian tadi dalam hadis yang terdahulu pernah kita bincangkan iz akbala salasatun nafarin fa akbala annani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba dalam hadis sahih riwayat muslim di sini tiga orang lelaki lalu dalam masjid melihat Nabi sedang menyampaikan kuliah maka datanglah dua orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk join bersama-sama turut serta tapi seorang lagi pergi wa dhahaba wahid seorang pergi seorang ni Melihat Nabi yang SAW, dia pun mencari ruang-peluang untuk ditampil duduk lebih dekat dengan Nabi, lebih banyak rahmat, lebih mudah, lebih berkat dan sebagainya, maka dia datang makin hampir menghampiri Nabi SAW. Yang kedua pula, merasa malu. Duduk belakang orang. Yang ketiga lagi lah, tidak sepatutnya, dia telah pun fa'ad jebara zahiban. Dia pergi ke tempat lain. Dia merasakan tak perlu menengar. Kerana bila dengar, nanti tak tertakluk kepada tanggungjawab bimbang nanti ada perkara yang influence dia yang mempengaruhi dia maka kalau gitu tak payahlah dengan ikut Islam ni datang ke kuliah-kuliah dengar kalau ceramah-ceramah akan menjadi beban masuklah malam Jumaat malam Jumaat adalah malam yang baik untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala antara yang dilakukan orang layu membaca Yasin tapi tak ada salahnya sekali sekali dia selang sedihkan dengan kuliah-kuliah setengah orang oh tak mau, mahu kena baca Yasin juga apa salahnya kalau kita baca surah Yasin sekali dengan kuliah waktu yang lain Membaca surah Al-Kahfi Bagai-bagai amalan boleh lakukan. Kalau kita bimbang Tidak dapat memimpin dia sendiri Dengan baju ma'ah Kata Imam Ghazali Lebih akrab Lebih mudah untuk ibadah kepada Allah SWT Ayuh sederhana Malam ni sya'ban ke ibadah berlamak-lamak Tak ada masalah Seperti disebut merupakan amalan Sebahagian daripada Ulama-ulama Ahli Syam Seperti contohnya Khalid Mimikdan, so, bin Mimekdan Soalan tabi'in yang terkemuka Tabi'in yang terkemuka Ketiga sebut oleh Alimah bin Rajab Hamali dan kitabnya Lata'iful Ma'arif Tapi poin yang tuan-tuan Mula dekat bahawa sekarang Ni tak boleh dengar Kalau dengar Berkuliah nanti ada lah benda yang tak kena Nak mengenakan aku lah Tidak tuan-tuan Ilmu ni bukan Untuk dikenakan tuan-tuan Semua orang tangjawab Sesama-sama untuk mendengar Kepala Allah SWT Kalau benar salah Tinggalkan lah Ada masalah Untuk kita malu Kan kita dah gambarkan Orang-orang ya. yang Ada dalam dirinya Sifat nifak ditakut dengan Ya Allah SWT Macam himar Fana lehum yang teringatkanmu, meringin, kahannya mumpung rumus terinfirah, farta min kawsirah. Tak kau, nengah ya Allah subhanahu wa taala macam himar, takabur di lagi. Macam himar melihat singa, singa datang, mereka kelang kabutlah lah di lagi. Disangkakan bahawa singa tu nak makannya. Hani sifat orang orang yang Allah gambarkan dalam surat Mudassir. Ada Tidak ada peluang kita melukis surat Mudassir dia tidak mahu dengar nanti dengar nanti ada satu komitmen jadi saya tahu jawab kalau dulu dia pun berkecimpung dalam bidang maksiat ni nanti dengar benda ni haram-haram apa yang halal macam mana aku nak hidup macam mana nak teruskan kehidupan aku perniagaan aku ha, ini satu bentuk Arab yang bahaya tuan-tuan dia sebut imuqayim dan kitabnya madar yusalikin lagi yang kedua al-airab al-zikri bi sababili istirna bima indah ini juga satu penyakit yang bahaya dia berpaling daripada mendengar kebaikan itu disampaikan kerana Dia rasa apa yang ada di sisinya sudah cukup ha, Ini juga satu bentuk Talbis Iblis Nazin Iblis Kepada seorang orang alim Seolah dia seorang je betul Tak mahu dengar pandangan orang lain Seolah-olah Pandangan orang lain tu Boleh menyebabkan dia Tergelincir dan kekufuran Ini satu benda yang bahaya Tuan-tuan Apa salah kalau dengar pandangan ini sama para ulama ada beza pandangan terhadapnya mengapa kita tidak mau membuka minda kita mendengar perkara tersebut dan semuanya perbincangan para ulama Islam bukannya ulama selain daripada ulama yang kita tak patut dengar. Sebagai contoh dibincangkan apakah menggunakan inhaler itu untuk orang berpuasa membatalkan atau tidak. Benar Ramazan Syabim mengatakan batal puasa tapi boleh tak kita mendengar pandangan yang dikemukakan sebagai contohnya majma' al-fiqh al-islami yang mengatakan bahawa Perkara ini masih lagi dalam perbincangan Sebagai contoh Kenapa kita tidak mahu buka diri kita Ini penyakit urur namanya Seolah-olah apa yang ada itu sudah mencukupi Tak mahu buka minda Ini bahaya tentuan ini boleh kat bahasa kalian Islam tidak berkembang Bila kita mengamalkan sikap yang amat Skeptikal Penakut Bincang pun tak mahu Seolah-olah apa yang pernah ditulis oleh ulama-ulama yang terdahulu Kita menghormati mereka tapi tidak ada qada tidak ada seorang pun yang maksum melainkan Rasulullah SAW wa wa alaihi wasallam. wa yukhazinu wa yuradu alaihi. Siap kita boleh diambil, tak boleh tolak pandangan dia kata Imam Malik rahmattullah Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, ni Arab ahli ini juga kerana dia tidak tahu kelebihan mendengar majlis ilmu. Madailah dulu aku dah belajar dah. Tingkatan 5 dahulu. Bila saya tingkatan 5? Tahun 79. Sekarang sudah tahun 2009 setahun 2011 tapi tidak lagi peluang untuk mendengar majlis ilmu kerana alasannya dah dengar dulu cukuplah dia tak tahu kelebihan yang ada dalam menuntut ilmu sebagai contohnya imam Ahmad Muhammad al-Burkati contoh orang menuntut ilmu ni nak tahu kelebihannya hajatun nas ila ilmi syar'i ah Allah min hajatihi bil ta'am wa syarab keperluan manusia kepada ilmu syara' ilmu syar'i ilmu Islam ini lebih penting daripada keperluannya terhadap makanan minum dan itu Nabi SAW pernah bersabda dan hadis ini ada dalam riwayat Muslim Daripada Uqbal bin Amir Bahawa Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami Ayukum yuhibu ayyagdua Kula yawmin ila buthan awil Faya'tia minhu Bina katayni kaum waini Fi gairi ifmin wala katiaati rahimin Qulna bala ya sula Allah Qulna nuhib zalik Qala falaan yagdu ahdukum il masjid Faya'lam Atau yakra' Ayat 2 Min kitabillah I khairul min akataini Wasala sin Khairul lahu min salas Wa arba' Un khairul lahu min arba' Tentuan ada muli kata Nabi telah bersabda Kamu nak tak Kalau kamu pergi Ke Buthan Ataupun Artik Ini merupakan Dua berwadi dekat dengan Dua berwadi dekat dengan Madinah Tentuan boleh lihat Sejarah Madinah ni Lebih dekat dalam buku bertajuk Madinah kelebihan dan Sejarah Dan melengkapkannya Buku Mekah kelebihan dan Sejarah Kedua buku ni penting Untuk teman kita Perjalanan kita nak suci Agar memahami kelebihan Kedua tempat tersebut Tuan-tuan Jadi dalam hadis ini Nabi telah bersabda Kamu nak tak pergi ke tempat itu Kamu dapat Unta dua ekor Unta gemuk Yang sehat. Dibayangkan di sini kaum Kaumawaini Kaumawaini berkataan Kaumawak adalah Azimatus Sinam Azimatus Sinam Bonggol belakangnya besar Mengandalkan unta yang sangat sihat Kamu nak Kalau kita suruh unta ini Orang tak nampak Mai kita suruh sama-sama Kereta mewah Contohnya Mercedes nak tak orang bagi kamu kereta mewah, sebuah Tanpa kamu Melakukan dosa dan tanpa memutuskan Selaturahim Pada hari ini orang nak dapat kereta mewah buat maksiat sebagai contohnya Terlibat dengan skim cepat kaya Menipu orang Terlibat dengan benda-benda haram Mencuri dan sebagainya Tidak, ini tidak Kamu dapat dua kereta mewah ini Yang pada masa itu Nabi tamsilkan Seperti dua ekor unta Yang amat berharga kepada orang Arab Harta yang sangat penting tanpa melakukan dosa sama sekali dan tidak mutus hati dari himna tak? Inna eh, la nabi setiap kami nak perkara itu nabi telah bersabda kalau kamu pergi ke masjid kamu belajar, kamu baca dua ayat, belajar ayat kepada tafsir Quran lebih baik daripada dua ekor unta. Kalau baca tiga ayat dan memahaminya lebih baik daripada tiga ekor unta. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta dan begitulah seterusnya. Tonton dengar hadis nabi yang selama salaka tariqan yadru bihi in sallaka Allah bi tariqan il jannah. وا ان الملائكه تضاو اجنحتها رضا لطالب العلم وانه لا يستغفر للعالم ما في السماوات والارض حتى الهيتان حتى الهيتان بالماء وهو فضل العلم ان العابد تفاضل القمر الا ثائل الكواكب ان العلماء هم ورثه الانبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وانما وارث العلم فمن اخذه هو اخذ بحظ وافر ingat hadis ini Nabi telah bersabda menjelaskan kelebihan untuk ilmu ilmunya siapa yang pergi menuntut ilmu sungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala lekatkan kepada Allah sebenarnya dia telah menuruki jalan ke syurga. Satu hal yang kuat dia pelajari, satu langkah ke syurga Allah Subhanahu wa ataupun lebih kerana malaikat meletakkan sayapnya sayang kepada penuntut ilmu. Ni. Dan orang alim didoakan oleh siap yang di langit dan siap ada di bumi sehingga ikan dan laut dalam air dan kelebihan orang-orang alim ke atas orang yang kuat beribadah adalah seperti kelebihan bulan kepada planet-planet yang kecil ordub saja cahayanya yang kalau nak dibandingkan kelebihan sungguhnya para ulama' ni merupakan warisnya para nabi kan? para ulama' nabi tidak pernah mewariskan dinah dan juga dirham tetapi mereka telah mewariskan kepada para ulama' ini ilim ilmu siapa yang mendapat ilmu maka dia telah mendapat kebaikan yang sungguh banyak Ini kelebihan tuan-tuan Ni kelebihan ilmu Kelebihan jadi orang alim Malahnya di luar sana masih lagi beranggapan Tidak penting untuk menuntut ilmu Tak ada apalah Dia tak nampak kelebihan ni Tak nampak kelebihan doa malaikat ni Jangan pandang hitung kelebihan ni pada wang ringgit Pada kereta besar, pangkat besar Itu saja, itu satu nikmat lah Tapi kalau kita pandang dalam konteks yang lebih luas Ia merupakan satu ketenangan hati Kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Yang jangan ditinggirkan tuan-tuan perabingan inilah nanti dan jika ini merupakan bab i'rad. Jadi i'rad kepada Allah ni kata Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim ibn lah lahir terbit dalam tiga bentuk. Pertama, dia tak mau benda tu menjadi satu komin kepadanya kalau dia tahu nanti dia pun berpaling. Yang kedua, dia rasa apa yang di sisi dia cukup mencukupi. Dia tak mahu dah dengar pandangan orang lain. Dan yang ketiga ni merupakan kejahilan. Sebab jahil, dia menafikan kelebihan ilmu. Tak pula tak tahu pun tak apa. Dia tak tahu bahawa dengan sebab ketidaktahuan dia itu, menyebabkan dia rugi banyak perkara. Tak dapat doa para malaikat, tak dapat doa binatang, makhluk yang Allah jadikan termasuk ikan dalam hutan, dalam air umpamanya. Ha, ini sebutan Nabi SAW kepada ahli-ahli. Bayangkan orang tua yang berilmu, dipanggil ke masjid seorang-orang yang untuk mengajar. dipanggil untuk mengetuai bacaan wihid dan sebagainya. Bacaan, Halil sebagai contohnya Tengok, mulia Walaupun Barangkali tidaklah tinggi sangat ilmunya Tapi kalau orang tak ada ilmu langsung Tak berusaha untuk belajar Akhirnya dah tua jadi jaga Bukanlah hina Perkiraan ini tidak tentuan. Tapi kalau ada pilihan untuk jadi lebih baik Kenapa tidak diperkir seperti itu Itu sebab kata Sena Umar Khattab anhu. Aku rasa sedih melihat seorang tua Yang sudah sangat tua Tapi tiada ilmu Islam yang kukuh Menyebabkan kehidupannya tidak dipandang orang sama sekali Sedihnya melihat orang seperti itu Patutnya diberada di masjid Patutnya mengajar orang lain dengan ilmu pengalaman yang telah lalui sepanjang hidupnya Tapi tidak Maka ambillah penting Ambil beratlah ilmu agama ni tentu-tuan yang boleh kat masjidnya. Kerana manusia ni dengan ilmu agama Yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Berbangga dia menjadi seorang Muslim Menjadi hamba Allah yang sebenar Jadi inilah maksud perkataan E'rad Berarti dijelaskan oleh Ibn Qayyim dan kitab ni Madar Yusarikim dan kitab yang lain pula tuan-tuan dan contohnya Tafsir Bagawi, menggambarkan bahawa perkataan yang dimaksudkan di sini selain daripada dankan yang telah kita bincang azab kubur. Yang kedua mengatakan bahawa seksa kubur. Lebih kurang sama kita nampak tapi kata para ulama lain. Ini pandangan daripada Attaq, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pandangan yang kedua mengatakan dank selain daripada azab kubur yang telah kita pelajari iaitu 99 ekor Naga ataupun ular besar dihantar kepada si mati yang kufur yang inkar pada Allah Yang kedua mengatakan bukan itu saja Bangka yang kedua iaitu kubur menjadi sempit Sampailah menghimpit seseorang mati itu sampai berceraga Bertemu kedua-dua tulang rusuknya Bayangkan tuan-tuan Dan yang mendengar azab kubur ditimpakan kepada ahlinya Hanyalah binatang-binatang sahaja Jinat manusia tidak mendengarnya Kalau mendengarnya meraih untuk menjawabkan mereka meninggalkan maksiat dan menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah muslim-musliman, para pendengar ini seluruh kawasan ni, nanti kita sambung lagi pandangan para ulama terhadap Perkataan dzanka. Maksud ayat yang ke-104 surah tahaha nampaknya kita sudah menuju, menuju ke penghujung tafsiran surah yang mulia ini. Insya-Allah kita akan huraikan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu alai sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.